Asalamu As alaikum wa rahmatullah Sheikh Laruar, Allah ju urojt. Këtu në vendin ton, në Shqipërinë në qytetin e Shkodrës, gjendet një shoqatë te cila kemi vëreitur disa kundërshtime dhe ato janë: e para, nga qëllimi i shoqatës, të, të shkruar në statusin e saj, është promovimi i harmonisë fetare, bazuar në parimet e paqes së besimit islam. E dytë, Antarët e shokjatës kanë Eluala dhe Elbara, misim dhe armisim për shirët të sajë. Ata i shajnë dhe i sërmën vëndërës e tyre sërefi që flasin kundër shokjatave dhe shpifin për ta, si dhe paralajmërojnë kundër tyre. E treta, ata kanë votime në shokjatë. E katërta, ata kanë logari në bank nga ku lupin lek para për të ndërtuar një ndërtes për shokjatën dhe një gjami nështë. Sheh si i akuzon sheh i sajtajën kundër ndërtimit të xhamive. E peshta, kryetari i shoqatas është një njeri ignorant në bazat e fesë dhe në digjimet e saj. Gjithashtu është gjeneruar, informojmë se Sheh Rabia bin Hadi al-Madkhali Allahu yarwih, na ka thënë që ti këshillojm duke i përkufyr fjalët e dietarëve kundër shoqatave. Por sa ata e kundërshtuan fjalën e Sheh Rabiës dhe i fshin fetvën kundër shoqatave nga forumi se dhe fi ku ishin të përkëfyre dhe të trasmetuara këto fedva. Me pretendimin se këto fedva shkaktojnë fitne dhe bjen nëndesh me shokjatën e tyre, dhe pasi që kundërshtuan dhe nuk e morën këshindën e Shihrabia së lajrujt, Shihrabia thabërta e hlubatin prapasusit dhe të kodës nuk e marin hakun. Pas kësaj, sekretari shokjatës shkojt e kshek Ramzan il Hegjri për të marë fedva për lejimin e shokjatës e tyre, dhe shihun inderuar Muhammed Benarzan el-Hegjiri, Allah rojt u tha atyre, shoqata është bërsh kaktare për përqarjen në mes së lefive, dhe sa jo është qështë një ishtihadije, kurse bashkimi i juaj është obligim, wajjib. Ndaj ne kemi la imëruar shihëgrabien, se nga qëlimet e shoqatas, se që da të janë të shruara në statusin e saj, është prom promovimi i harmonisë vetare, bazuar në parimet e pajqes së besimit islamë. Në dhe shikhu pasi që lezoj vetë statusin e përfyrë të shëqetës ta, që është kufër, parla imbroni kundur tyre dhe mos u bashkoni me ta. Ata, antarë të shëqetës, nuk umjafton me këtë, por se e pyëtë në shikhu bejdu la ilgjeberin Allah e Ruajt me nëndërmesimin ndër e Arafat el-Muhamedi Allah e el Ruajt. Dhe në pyëtën e tyre, i fshehën ati që është jetë e përmendura pak më parë, harmonin fetare, votimet e tjera shiktohë. A do gënyehen, gënyejnë në pritje ku thaan se për të për të ndërtuar xhamin, domethënë nuk kemi vetë dy rrugë. Rruga e parë është përmes komunitetit mysliman shqiptar i cili lufton së vit dhe rruga e dytë është përmes themelimit të një shoqate këtu në Shqipëri. Dhe kjo është gënjeshtat, sepse ne kemi mundësi që të ndërtojmë alhamdulillah xhamin, duke mos pasur nevojë as për komunitetin dhe as për shoqata. Në Shqipëri ka xhami të tilla dhe davetçiu Pra hoxha i kësaj shuqate, i cili ka shkruar Shekhu Bejtit, Allah rruet, pretendon se komuniteti e lufton atë, por se vetë bërës i kësaj pjotje, ishte të sëktuar imam në një gjami, dhe i po ashtu ka dhenë mësim në një gjami tjetër. Pra Shekhu Bejtullaj Gjebri, Allah rruet, duke u bazuar të këpjotje atyre, u dhafet dva për lejimin e kësaj shuqate, dhe ja lejoj këti të veciju që të japë mësimë, dhe të jetë dhe vetësi vetëm me diplomë në ti që ka marë në njënë nga universitetet islamike në Libi. Andaj, qëfar në thoni, pra qëfar në këshiloni ju shqirë kunderuar për të shëqat, Allahu Ljube Gratoft dhe Juruajt. U përgjish që kunderuar Abdulaziz El Buraj, Allahu Eruajt, me afton pika e parë që e përmendët në filimin e kësaj pjëtje, për të gjykuar në shoqëton si dhe mbi menaxhin e pikëqyrësve të kësaj shoqate. E ajo është harmonia fetare. Nga fjala harmoni fetare un e kuptoj që të mos ketë përplasje me grupasionet e dhe tjera, duke u nisur nga sufistët, shiat, ijonul musliminet apo do të thashë këta. Dhe kjo, Allahu të beqatoft, është nëse keni mendim të mirë për ta. Përndryshe, kjo ka mundësi të mbërrijë deri tek bashkimi i feve. Wahdatu al-adiyan Kjo pra është kështu nëse ne kjojnë mendim të mirë, pra me mendojnë mirë për ta që të këndë përqyllim me harmonin fetare, lidhjen apo bashkjetesën me 72 grupet e tjera islame. Por ndryshe nëse do të interpretonim këtë fjallë si pas tekstit të saj, ndo është ajo në shpijet e këbashkimi fedhe. Kjo është një qështje. Qështje e dytë, se ata përmendon se ajo pra harmonia fetare është si pas besimit akivez islame. Aqideja e SLA më është aqideja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokve dhe slik, të tij isnik, të cilët janë selefat të devotshëm. Dhe kjo është në kundërshtim me atë që ata pretendojnë përmes harmonisë fetare, me atë që ata pretendojnë përmes harmonisë fetare. Pra kjo Allahu të bekoftë është e kotë, batil dhe është çaku më po i lartë i pavërtetës, butllan. Po ashtu Allahu ju bekoft, kemi patur përvojë me shoqatat dhe ne nuhasim nga këto fjalë që i thua se nuk ka dalim në mes tyre dhe shoqatave që bëjmë pjesë të kneve, që janë të lidhëra me shoqatët e hje u të raf, pra rinjale e të rëzgjimit svetare, apo me shoqatat e tjera. Si do qoftë, i porosisim vëlezit e shoqatës që të përmirsohen që në filim. Kështu që, kur vlazëria së lefie, në mes së lefive, është nga qështjit e akides, dhe nga obligimet e islamit, si jebet përparsin dhe isaj, Në çështja që është e pëlqyeshme, mos të habet. Jo, sepse çështja e themelimit të një shoqate, duke u bazuar në fjalën e atyre që lejojnë, ajo është mos e habet. Pra është një çështje e pëlqyeshme, dhe s'ka votëpërse këajt. Askush nuk do të thotë se ajo për shoqatash obligim. Ajo është e pëlqyeshme. Atëherë si kamusi të vëmë në diskutim mbi qësimin dhe armësimin al-wala' wal-bara' për një çështje që është e pëlqyeshme? dhe të bëjmë për qarje në vlasërin tonë, e qële është për hirtë Allahut aza o gjellë, nëse qështja është për bëmirsin ndaj të varfë me, edhe s'kam nërëve, pra atyre që nuk kanë, atëherë, atëta e kanë, pra mjefton atyre Allahu aza o gjellë. Ndaj, ne i dedikohemi thirjes për të këllohu subhanu wa ta'ala. Në kjo, pra hapja shocatas, është prej dobësis në fiqë, pra në këptimin e fes që pra, që nevet i japin përparësi një gjëje që është e pëlqyeshme ndaj një gjëje që është prej bazave të fesë, dhe ajo është vëllazëria për hir të Allahut, dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahut. Kështu ne i kalojmë kufit ndaj vëllezërve tan, dhe i kalojmë kufit ndaj dashurisë al-wala, dashurisë son, dhe i kalojmë kufit ndaj vëllezërve për hir të saj, se ne duam të themelojmë shoqat. Për këtë si Allah ju ruajë. Ne kemi bajtë një fjellim para disa muajve në lidhje me dëmin e themelimi të shoqatave. Në kjovse nuk ju ka arritur juve a i fjellim, atëher mund të kërkoni prej vëlezrve tuaj në jemen. Po, ma dje, ka plot një vitë që kure kemi nëzjerë, dhe vështë ajo gjendën në internet, apo mund të kërkoni vlajtë ndëruar Husejnë Shakrajt që tu atërgoj juve. Ne kemi përmenur 7-10 dëme nga dëmet e themelimit të shoqatave. Kemi përmendur 17 dëme, pra prej dëmeve të themelimit të shoqatave. Dhe të mjofton kjo si argument. Si ajo, pra shoqata u kapërtar juve pas vëllazërisë, pas dashurisë, pas bashkimit, pas harmonisë, keni bërë armiq të njëri tjetrit dhe çdo njëri kërkon fetva andej e këndej. Allahu el al Mostahan, kërkojnë ndihmë kërkojm ndihmë prej Allahut. Andaj ju nuk keni nevojë për këtë, pra për shoqëtan. Ne i këshillojm vëllezrit që ta përmirësojnë veten e tyre prej së afërmi dhe të riktheheni vëllazërisë suaj, ndoshta të varfrit dhe skamnorët e kanë Allahun Azawajel. Allahu ju beqetof.